פרק י"ז וידבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, חוד חידה ומשול משל אל בית ישראל. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנשר הגדול, גדול הכנפיים, ערך העבר, מלא הנוצה, אשר לו הרקמה, בא אל הלבנון, ויקח את צמרת הארץ, את ראש יניקותיו כתף, ויביאהו אל ארץ כנען, בעיר רחלים שמו. ויקח מזרע הארץ, ויתנהו בשדה זרע, כך על מים רבים, צפצפה שמו. ויצמח, ויהי לגפן סורחת, שפלת קומה, לפנות דליותיו אליו, ושורשיו תחתיו יהיו. ותהי לגפן, ותעש בדים, ותשלח פורות.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 הלא את שורשיה ינתק, ואת פריה יכוסס ויבש. כל תרפד שמחה תיבש, ולא בזרוע גדולה, ובעם רב, למסעות אותה משורשיה. והנה שתולה התצלח. הלוך הגעת ברוח הקדים, תיבש יבוש, על ערוגות צמחה תיבש. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, אמור לבית המרי, הלו ידעתם מה אמור, הנה בא מלך בבל ירושלים, ויקח את מלכה ואת שריה, ויבא אותם אליו בבלה. ויקח מזרע המלוכה, ויכרות איתו ברית, ויבא אותו באלה, ואת אלי הארץ לקח. להיות ממלכה שפלה, לבלתי התנשא, לשמור את בריתו לעומדה. וימרוד בו, לשלוח מלאכיו מצרים.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 והביא אותי הובבלה, ונשפטתי איתו שם, מעלו אשר מעל בי, ואת כל מברכיו בכל אגפיו בחרב ייפולו, והנשארים לכל רוח ייפרסו, וידעתם כי אני אדוני דיברתי. כה אמר אדוני אלוהים, ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה, ונתתי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 עץ גבוה, הגבעתי עץ שפל, הובשתי עץ לך, והפרחתי עץ יבש. אני, אדוני, דיברתי ועשיתי.